Aurrari, txertoa jarriko diogu. Arantza eta Ramonek duela ilabete bat seme bat izan zuten. Bihar, pediatrarengara eraman behar dute zenbat lodituden ikusteko eta lehenengo txertoa jartzeko. Arantza, pentsatzen aritu naiz. Zera, badakizu bihar egoitz pediatraren eraman behar dugula eta txertoa jarri behar diotela. Bai, badakit, baina lasai egon, ez da ezel gertatuko. Bai, baina tira, ezakit nola esan, uste dut aurrari ez diogula txertorik jarri behar. Ez diogula txertorik jarri behar? Baina, zuetzaude burutik sano. Gero ez txertatzea gati gaixotasunen bat arrapatzen badu zer? Beno, erreportai bat ikusi nuen eta txertoak oso kaltegarriak direla esaten zuten. Azken finean aurraren gorputzean virus bat sartzea da, eta hori ez da bat osasungarria. Ez, ez da osasungarria izango, baina txertorek ez jartzea arriskutsua da. Bai, baina zuk titia ematen diotzu eta gaixotasunen kontra babesten dutzu. Gaixotasunen kontrako babesa ematen diot, baina hori ez da nahikoa adibidez polioa ebitatzeko. Gainerako urtzandegira joango da eta aurraskorekin egongo da. Hobe da txertoa jartzea. Beno, Marta eta Iagoak aurrei etzieten txertori jarri eta aurrek ez dute inoiz pasagaisotasun larririk. Noski, beste aurre txertoa jarri dietelako, begira. Ni ere ez nago oso ados txertoekin, eta ez dakit efektifitate handia duten, baina badazpada txertatzea honena dela uste dut. Gero zurek gertatzen bazai aurrari txertorik ez jartzeagatik, eskare inoiz pakean biziko. Beno, beno, nahi duzu